Mara Mwanza na Geita ni mikoa inayotajwa kuwa na kesi nyingi za mauaji kulinganisha na mikoa mingine iliyowekwa katika kanda 13 za makamakuu hapa nchini Tanzania. Jaji fawili wa makamakuu Kanda ya Mwanza Justice Robert Makaramba akizungumza jana wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya sheria, amesema hadi kufika Desemba mwaka jana makamakuu Kanda ya Mwanza ilikuwa ina idadi ya mashauri 614 ya mauaji. Idadi ya jumla ya mashauri ya mauaji ni 614, mashauri ya mauaji yanayosubiri usikilizaji wa awali yani preliminary hearing ni 197, mashauri ya mauaji yaliyoiva kwa kusikilizwa ready for trial ni 417, mashauri mengine ya jinai ni 421. Kipindi hiki kimemuliza naibu msajiri mfawidhi wa Mahakama Kuu sababu za Mwanza mara na Geita kuwa na kesi nyingi za mauaji hapa nchini Tanzania kulinganisha na kanda nyingine 12 za makamakuu kuu. Huyu hapa naibu msajili mfawidhi wa mahakamu Mwanza Francis K. Mauaji ambazo zinafahamika kama mada cases. Mahakamu kanda ya Mwanza ina kesi za mauaji kwa sasa kwa mujibu wa takwimu za mwaka jana ni 614 kesi ambazo ziko kwa ajili ya PH au kwa ajili ya usikilizaji wa awali ni kesi 197 kesi ambazo zimeiva kwa ajili ya kusikilizwa au for trial ni 417 na baki ya kesi 421 ni kesi za jinai za aina nyingine ambazo zinajumuisha maombi na rufaa kutoka kwa Kulingana msajiri huyu mfawithi makamakuu kanda ya mwanza. endapo itafanikiwa kupata mgao wa fedha wa kuendesha vikao malumu vya usikilizuaji wa mashaudi ya jinai wakawe fubiri kuminasaba. Imejipanga kufanya vikao kama ifu watavyo. Kituo cha makamaku cha muanza kutakuwa na vikao sita. Magu kutakuwa na vikao vine. Sengerema kutakuwa na vikao vine. Geita kutakuwa na vikao sita. Musoma kutakuwa na vikao vine. Tareme vikao sita jumla kutakuwa na vikao 29 kwa ajili ya usikilizaji wa kesi hizi za jinai. Wastani wa vikao kila jaji ni 24. Awali hotuba ya jaji mfaidi wa Mahakama Kuu Mwanza Justice Robert Makaramba kwa wananchi waliohudhuria wa sherehe hizo za wa makama mwaka huu 2017 imesema katika kipindi cha Januari hadi Disemba mwaka jana Bakamaku kanda ya Mwanza ilipokea na kuyatolea maamuzi mashauri ya daawa na jinai 2879. Ukifuatilia katika mwaka 2015 utaona kulikuwa na daawa 797 kati ya hizo kulikuwa na daawa za ardhi 1134 jinai 748 jumla kulikuwa na kesi 2879. Mashauri yaliyofunguliwa funguriwa mwaka 126, yalikuwa 164. 111 na, na, na yalikuwa ya kiusu arithi na 147 yalikuwa ya, ya jinai jumla kulikuwa na mashauri 121 katika mwaka uliokwisha 126. Mashauri yalio mwaka uwa 126 yalikuwa 122 na 16 yalio yalikuwa 171 na 15 ambayo zilikuwa daawa za kawaida mielfu moja kesi za ardhi elfu moja na thalatina na tano zirikuwa kesi za jinai jumula kulikona kesi elfu mbili miya saba sabina nane na hibu msajiri Francis Zikabwe anafifanua kwa wa vikawa ambayo tunapanga kufanya kwa mujibu wa kalenda ambayo tumeipendekeza ambayo utekelezaji wake utategemea mtiririko wa fedha limepanga kufanya vikao vya mahakama kuu vya mau, kesi za mauaji 29 Ambayo vitafanyika katika vituo vya mahakamu kuu 6 vya usikilizaji wa kesi za mauaji kituo cha kwanza cha Mwanza vikao vitafanyika 6 Magu vitafanyika 4 Singerema vitafanyika 4 Geita tumepanga kufanya 6 Msoma tumepanga kufanya vikao 4 Tarime, tumepanga kufanya vikao sita. Kwa ujumla wake ni vikao 29. Ambaho, kichukua kwa wasitani wa majaji tulio nao kwa hivi sasa ambaho ni saba. Tunatalaji kila jaji ya tafanya vikao vene kwa mwaka. Yani, kwa kila robo mwaka kikao kimoja. Kutoka hapa, jijini mwanza, mimi ni Konges Mramba.